Köszöntöm nöket, Bányai Géza, vagyok a Kolondzia Gáborral Ülünk most már itt. Csanka Robert filozófusa vendégünk első részében a nagyvárosi dilemmának, és várjuk még Gerle Jánost. csank robert már beszélgettünk egyszer, úgyhogy gondolhatják, hogy a téma az nagyon durván az asztalunkon van, a múlt alkalommal is tulajdonképpen a válságról beszéltünk, At, arról az ökológiai, ö, szociális és ö, humánus válságról, amiben ez a világ van, de amikor mi beszéltünk legutóbb, akkor még ez a modern ö, a média is most már nyilvánvalóan érzékelt válság, még nem nem volt válságnak nevezve. Csak te beszéltél róla így. Eleve most már benne vagyunk, úgyhogy most lehet, hogy más szemmel, másképpen is lehet erről a kérdésről beszélni. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát a válság kellős közepén ülünk most már. Igazából ez a válság, ez, erről a válságról már a kedvenc írom Hanvas Béla is írt, 60-as években, 70-es években, világválság címmel jelentetett meg egy kis írást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 Úgyhogy én erről szeretnék majd ma beszélni, hogyha erre kapok lehetőséget. Igen, hát ö, ö, valóban már beszéltünk a murkori alkalommal is erről a válságról. Aki nyitott szemmel jár, az már ö, akkor látta, hogy ö, pestiesen szóval nem lesz jó vége ennek, ami folyik. Én ezt egyébként a hosszú évek óta így látom. Szerintem teljesége fenntarthatatlan az, ami folyik, akár anyagi akár lelki, akár szellem nézzük a dolgokat, akár a könnyere pusztítását is nézzük, és nem csak ö, konkrét könnyere beszélek, hanem ö, vizuális könnyere szennyezésről, ugyancsak globális méretekbe folyik, amit egyébként köznapján építészetnek hívunk. Ö, és ö, tulajdonképpen az történt, egy újabb lépcsőfokot értünk el, hogy ez átcsapott a politikai és a gazdaság területére, most már mindenki által látható módon, Azóta ugye persze a vízcsapból is ez folyik, de ez, ez látható volt már annak előtte is. És hát ugye Robi mondta, hogy itt a kellő közepén vagyunk a vásárnak, hát attól tartok, hogy mi nem is vagyunk igazán a közepén sem. Még, még ez a felvezető szakasza az egésznek, és nem állt fölkészülni lélekben a, az elkövetkezőkre. Igen, hát akkor pontosítanék, a bevezető szakasz kellős közepén vagyunk.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 a minden apró rezdülését az emberi testnek, anyagnak, szihének ki akarják szolgálni. De miért azt azt, hogy akarják? Mert akarjuk? Akarom... Akarjuk, igen. Tehát tulajdonképpen ebben, igen, ha hamvas Bélát idézném, akkor szintén a pázsban mindenki benne van, igazad van. <haz> ebben én is benne vagyok. Mindenki benne van, legfeljebb különböző mértékben, vagy a tudatosság különböző fokán éli meg. Elképzelhető, hogy én már ezt fölfedeztem, hogy a pázsban benne vagyok. Lehet, hogy az, aki tényleg benne van, fel sem fedezte még.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 Itt valójában arról van szó, hogy új vágyakat elégítünk ki, vagy pedig inkább ugyanazok a vágyak öltenek, aki elégítetlen vágyak újabb és újabb formát. Hisz én úgy képzelem, hogy a, az ember nagyjából 100 000, ezer, de akár sok ezer évvel ezelőtt is nagyjából ugyanilyen volt, mint most. És talán csak fegyelmezettebb ö, valószínűleg. De,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 Az életre még lehet, hogy elégedetlen maradok. Most az előbb azt mondtad úgy, hogy, hogy a régi jobban le voltak foglalva az emberek valamilyen, főleg fizikai munkával, bár szerintem például egy, egy indiai vagy egy tibeti az azelőtt is elég jó arányba megtartotta az egyszerű élet, magasrendű gondolkodás elvét, tehát gyakorlatilag igen. sokkal több szellemi dolgot csinált. De Nekem az, az hát, furda az oldalamat, hogy mondjuk vegyünk egy egyszerű embert, aki tényleg a kétkezi munkából él, mondjuk földműves, azt vajon a saját munkájának a, a sikere, vagy eredményessége nem tette elégedettél, és így, így magában a munkában is elégedettséget talált, mint hogy a te kifejezéseddel úgy tűnt, mintha nem maradt ideje már a vágyaknak a kérésére nem az történt -e inkább, hogy, hogy ő abban elégedettséget, mert most igazad van, mert most úgy tűnik, hogy az emberek hatkor dolgoznak, azt e tekintetben, tehát a vágy kiélés tekintetében azt többnyire kidobott időnek tekintik, és utána szeretnének hát, élni. A, alig várják, hogy mehessenek igen. bulizni, alig várják, hogy mehessenek vagy a plázákba, vagy igen. bármit csinálni. Magyarul e, igazából munkaként élik meg sokszor azt, amit csinálnak, de igazad van a, a Ma is meg lehet élni örömként a munkát, csak ahhoz azt kellene, hogy olyan társadalmi és gazdasági közeg legyen, ahol az effektíve elvégzett ipari munka vagy mezőgazdasági munka terméke is a közösség számára értékes legyen. Na de a, egy olyan kultúrában, egy olyan számomra hanyatló vagy holdokló civilizációban, ahol azért fizetnek, hogy vágjam ki a szűrőmet, vagy, vagy, vagy az, a, az a tendencia, hogy a kis műhelyek bezárnak, ahol még igazi szakik, valóban mindenhez értő szakik dolgoznak, de a saját szakmájahoz nagyon jól értő szakik dolgoznak, helyetten menjek el a nagyáruházba, és ott a tömegterméket vegyen meg. Na most, hát ott a tömegterméket előállító szalaggyárban nem hiszem, hogy olyan sok örömtelne a munkában. Tehát érthető a folyamat. Én, én se, senkinek nem szeretnék szemrehányást tenni. Ennek az egész civilizáció haldoklása érthető. Az nem érthető, hogy akik tehetnének valamit, azok miért nem tesznek. De ki ezek aki tehetne? Hát gondolom, hogy a, a, az, az államok, a társadalmak vezetői, a vezető politikusok, vezető értelmiségiek, olyan emberek, akiknek tőke van a kezében. Nyilván ők valószínűleg a, a, a tőke természeténél fogva, erről is beszélgettünk már, aminek egyfajta demonikus természete lett, a tőke természeténél fogva az az érdekük, hogy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 Három hete van hátra mondjuk a civilizációnak, jó az utolsó három hétben is még kétszeresére fogja növelni a bevételét, és utána bedobja a törőr között. hát hogy növeli kétszeresére a bevételét? Hát Különböző az, furmányos módokon. De furmányos, furmányos de az a furmányos, az nem rajtad múlik az egyénen már nem múlik semmit. A... Hát, ha én nem vásárlok még egy nem tudom mit micsodát, még egy liter tejet, akkor... A tömegtársadalomon az egyéni akcióknak már nincs, nincs igazán. Én, ez az én véleményem nem lehet, hogy nincs van, igazam. Az... Én a kis közösségekben látom a megoldást. Tehát egy, egyéni akciókkal azt, hogy én nem veszem meg, ter természetesen nem veszem meg, Természetesen, hogy az ős termelőtől vásárolok, de, de ezek az egyéni akciók már nem hoznak megoldást. Kis, kisebb-nagyobb közösségek, együttes mozdulás, és majd Mi erről Mi a abból, ma... hogy kisebb-nagyobb közösségekről beszélünk, vagy pedig egyéneknek a, a tudatosságáról? Hát, a, nyilván a kisebb-nagyobb <coughs> közösségek is tudatos egyénekből állnak össze, viszont hihetetlen erő van. Tehát, tehát hogy mondjam, a...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 meg tudja védeni egymást adott esetben, vagy ha 10-15 ember egymás közelében vesz földet, vagy házat, egymást meg tudják védeni mindenféle értelemben. És le lelki megtartó erő is. Ezt lehet érezni azért, hogyha 15 értelmes ember leül beszélgetni, akkor ott az valami megszületik. Val valami olyasmi, ami, ami az én egyéni gondolataimban talán soha nem születte meg. Szóval ugye a tőkének a viselkedéséről. Ö én most már azt is lehet látni, hogy a legjobb közgazdászok is már kezdik belátni, hogy ezt fenntarthatatlan. ez a mostani állapot. Magyarországi közgazdasági elemzésbe olvastam azt, és most visszautolok egyébként a murkori alkalommal, az aszketizmusról volt szó, hogy egy önkéntes aszkét a attitűdnek kell megjelenni, ami egyenes különbözik a mostanitól, ahogy most élünk. Azt olvastam ebbe az elemzésbe, hogy akkor van egyáltalán esély a teljes összehormas elkerülésére, hogyha a 30-as, tehát a, a 30-as éveinek megfelelő <coughs> fogyasztási színvonal megyünk vissza. Az az, ami még esetleg föntartható, biztosíték még arra sincs, de értebben akkor van esély a folytatásra. Ennél... Ez még mindig azt jelenti, hogy megtartasz egy olyan, ö, hogy mondjam, a társadalmi kép, hogy a, a gazdaságról alkotott elképzelés, hát még gyökeresen változik meg, mert végülis az is egyfajta kapitalista a gazdálkodás. Igen, de akkor a fogyasztás a töredéke volt a mainak, azt hozzá kell gyorsan tenni és egyáltalában nem voltunk annyira kiszolgáltatott módon távirányítottak, mint most. Akár a kézkajákat, ha vesszük, most már emberek emberi elfejtenek főzni, akár a 3000 km kilométről érkező gázt vesszük, vagy számtalan esetet mondhatnék, akkoriban még az emberek jobban a, a, a, tudtak megszervezni a saját életüket, és és kellett is egyébként, ugye, mert egyik válságot a másik után, és, és a túléléshez azokat a, azokat a fogásokat is ők kellett, amelyeket már kezdünk igencsak elfelejteni. Ah. Tehát minél inkább ki szolgálva, annál a kívül, szolgáltatva, a nyelv az bölcs végül is, erről van szó. Tehát visszatérve, akkoriban töredéke volt például a hulladék is, hiszen annékül, hogy ez különösebben program szerint el döntve, amit lehetett újrahasznosítottak. Eleve nem keletkezett annyi szemét, és még ami kellett, kellett is jó lesz ha az alapon, még félretették. Nem volt az az elképesztő pazallás, ami, ami most folyik egyszer egyszerhasználatos mindenféle. Hát ég, nézni nem bírom, amikor, amikor van egy egyszerhasználatos üveg, és mindenki tudja, hogy ebbe eladtak kédeszi vizet, amit a világ másik végére hozta, egy teljesen feleslegesen kamionon, utána dobják el az üveget. Ö, ez csak egy apró példa volt egyébként, szóval ez az a attitűd, ami teljesége fenntarthatatlan, és a, gond, a gondolkodásmód, a megközelítési mód az, ami, ami hibás, maga a minta a rossz, tehát itt alapvető változtatásra van szükség. Én egy picit vitatkoznék <coughs> Gáborral, ö, amit elmondtál, az teljesen ö, reális és korrekt, ugyanakkor pusztán az, az, az a tény, hogy visszamegyünk a kapitalizmusnak egy korábbi kifejletlen állapotára, amikor még egy kicsit felelősségteljesebb politikusok, felelősségteljesebb vezetők, egy kicsikét polgáriasultabb életforma. A világháború az nem azt mutatja, hogy teljes vezetők voltak. <haz> a... Én most nem a világháborúkról beszélnek, 30-as évekről. És a 30-as években é. volt a nagy gazdasági világmárság. Igen, igen, igen, az igen, azt mutatja, hogy a felelősségteljesség e. olyan nagymértékű volt. Igen, az emberekben volt a felelősség. Az, az emberekben, emberekben több felelősség volt, én azt igen. gondolom. De egyébként az akkori politikusok bár nagy világégéseket okoztak, nem látjuk még, hogy a mostaniak mekkorákat fognak okozni, vagy mekkorákat okozhatnak. Én igazából csak azra szerettem volna utalni, hogy hogy pusztán az a tény, hogy visszamegyünk a 30-as évek viszonylag kultúráltabb, polgári állapotára, tehát a kapitalizmusnak egy fejletlenebb állapotára, az még nem jelentene megoldást, hiszen egy picikét is engednénk a szorításon, azonnal ugyanezt az irányt venné föl a társadalmi és a gazdaság fejlődése, tehát sokkal radikálisabb megoldásokra lenne szükség, és sokkal rosszabb a helyzet annál, hogy, hogy pusztán vissza, vissza kultúrálódnánk, vagy visszafejlődnénk mondjuk a 30-as évek szintjére. Én mostanában egyre több olyan társaságban fordultam meg, ahol nagyon komoly vezető értelmiségiek, egyetemi tanárok, közgazdászok, agrármérnökök, filozófusok, de egyszerű gazdálkodó emberek is, tehát semmiképpen sem egy elit beszélgetésre kell gondolni. Egyre több ilyen csoport és szerveződés jön létre. A múltkor erről beszélgettünk, hogy ilyen csoportoknak kéne létrejönni, és gombamódra szaporodnak ezek a civil kezdeményezések. 10-15 ember összegyűlt egy lakásban, és elkezdett beszélgetni a világválságról, és nagyon komoly ö, szakértők mondták azt, amin én is megdöbbentem, hogy ha a legrosszabb forgatókönyvet veszük alapul, akkor a legrosszabb forgatókönyv szerint, ö, mivel a Föld elérte a, a foszilis energiák kitermelésének a csúcsát, földgáz és olaj termelésünk már, ennél többet nem tudunk kitermelni. Körülbelül 10-15 év alatt, de van, van, aki szerint három év alatt, olyan mértékben fog csökkenni ennek a kitermelése, és nem tudjuk pótolni egyértelműen más alternatív energiahordozókkal, tehát mondjuk ilyen napkollektorokra gondolok, tehát napelemekre és egyéb más szél energiára, tehát nem tudjuk olyan gyorsan pótolni, mint amilyen gyorsan ezek kiürülnek. Ebből fakadóan ez eszméletlen inflációt fog üzemanyag üzemanyaghiányt fog gerészteni. Ennek következtében leállhat az élelmiszertermelés, leállhatnak a kórházak, leállhat a gyógyszeripar. A teljesen kiszolgált, az előbb beszéltünkről, a teljesen kiszolgált urbanizált lakosság ott lesz energia nélkül, ott lesz élelmiszer nélkül. Ebből következően a legrosszabb Jövő kutatási eredmények azt jósolják, hogy ha ez bekövetkezik, ráadásul néhány hónap alatt bekövetkezik, tehát néhány hónap alatt összedül, dőltheti, összedülhet az a civilizáció, amelyik évszázad alatt épült föl. Ez azt jelenti, hogy, hogy az emberiségnek körülbelül az egy, egy harmada élné túl. Tehát mondjuk úgy négy milliárd, öt milliárd ember néhány hónap alatt elpusztulna. Ez döbbenetes szám, én is le voltam döbbenve, amikor ezt hallottam, Ö, vezető közgazdáztól, vezető agrármérnöktől olyan mértékben lecsökkenne a... Tehát egyszerűen gondoljatok abba bele, hogy nem lehet majd elvégezni a műtéteket a kórházban. Nem lesz elektromos áram, nem lesz víz, nem lesz... Ö, ugye ivóvíz nélkül három napig bírjuk ki, élelem nélkül három hétig bírjuk ki. Ö, igazából bele se gondoltak még azok, akik, akiknek most döntési pozíció lenne a kezében, hogy mi van akkor, ha tényleg bekövetkezik egy ilyen helyzet, a jövőkutatások szerint Afrika lakosságának a fele, Ázsia lakosságának a kétharmada azonnal néhány hét alatt elpusztulna. Éle, élelem, ivóvíz, de gyógyszerek. Bocsánat, ez azért furcsán, mert ezek az emberek most se nagyon jutnak különleges ellátáshoz, és nem pusztulnak el. Hát azért borzalmas körülmények között élnek Afrikában és Ázsiában. Rengeteg Milyárdok. élelmiszersegéllyel, vetőmag segéllyel. Hát de ahol nincs élelmiszersegélly, hanem mondjuk viszonylag, hogy mondjam, hát rendezetnek tűnő élet van, de retkentő szegénység. Jó, de nem, míg, nem valójában nem ők maradnak mégis a talpon, hisz ők, ők most is borzasztó kevéssel érik be. Ö, nem a, inkább minket fenyeget ez a veszély, aki mondjuk, hogy mondjam, ha itt mondjuk tényleg megszűnne mondjuk az üzemanyag ellátás, amire volt például egyébként Angliában, hogy a az üzemanyag szállítók, hogy valami hasonló volt, és egyszerűen nem vitték ki a, a benzint a, a benzinkúthoz. És néhány nap alatt összeomlott a kereskedelem, mert ugye nem tudtak kiszállítani árut. És az emberek az áruházakba vásárolnak, és gyakorlatilag ö, pillanatok alatt ürültek ki a polcok, és nem lehetett pótolni, Tehát kiderült az, hogy, hogy ebben a rendszerben bármilyen zavar az katasztrofális eredménnyel jár. Hisz, hisz még vidéken is, mondjuk Angliában az emberek úgy élnek, hogy nincs... Ö, nincs igazi piac, tehát nincs a környéken olyan termelés, hogy az alapérlelmiszereket legalább van. megszerezzék. Mi van? E, elsősorban a nyugati civilizáció a, kipusztulásával járna, vagy annak nagy része kipusztulásával járna nyilván egy ilyen globális válság. Ugyanakkor gondoljatok bele abba, hogy azért Kína is mondjuk, mint a, legdin, betű, a legdinamikusabban fejlődő ipari ország, ott szintén ugy, ugyanez a Japán, Korea, Kína, de India is ilyen értelemben fejlődött, tehát uh, Ázsia nagy része én úgy gondolom, hogy beleesne ebbe a válságba. Afrika egyes részei valószínűleg túlélnék, de hát Afrikában is azért uh, a gyógyszerellátás, az, a vetőmagvak, a, tehát nagy részt az úgynevezett nyugati civilizáció vívmányai azok, amelyek, amelyek mondjuk az afrikai nagyvárosokat is mm. föntartják, életben tartják. Uh, tehát visszatérve Tulajdonképpen nagyon kevesen gondolták végig vezető politikusok, közgazdászok, hogy egy ilyen globális válság akár néhány hét vagy néhány hónap alatt bedöntheti az egész rendszert. És most gondoljatok bele abba, hogy ha itt nincs ivóvíz, vagy egyszerűen csak nincs élelmiszer, akkor itt első körben a nagy áruházakat rohannják meg az emberek. Láttunk erre példát ugye az Egyesült Államokban, a nagy árvíz után. Nemzeti gárdát kellett bevetni. Na most, Közép-Európában ugyan van valamiféle rendőrség, de hadsereg már nincs, rendfenntartó erő, erő alig. Tehát valójában egy ilyen válság a nagyvárosokban azonnal oda vezetne, hogy, hogy posztogató rablóbandák jöhetnének létre. Először kifosztják a nagyáruházakat, kifosztják a kisboltokat. Egy idő után nyilván megrohannják azokat a területeket, ahol még van a város környékén valamilyen élelmiszertartalék, tartalék, aztán esetleg elindulnak vidékre, Ö, akár formában is. Tehát ö, én, most, én ez, most nem feltétlenül akkor, a saját véleményemet mondom. Nem, a múltkor azt mondtad, hogy te, neked van egy, egy kis házad, vagy egy kis tanyád, és próbálsz termelni, tehát igen, hogy gyakorlatilag olvasítani. De ilyen értelemben akkor két hétig bírnád te, mert mire odaérnek a hordák a városból, hogy elszedjék a, a, a félretett terményedet addig tartana a te ö, életed is. Na most hozzátenném, hogy ez félig meddig csak az én véleményem, amit az előbb kifejtettem, tehát azoknak az embereknek a véleményét próbáltam most összefoglalni, akikkel az elmúlt hetekben, hónapokban ö, végig gondoltuk a lehetséges következményeket, és az volt a véleményük, hogy leginkább mégiscsak a vidék élné túl, Egyrészt az élelmiszertartalékok miatt, az iható furt kutak források vizei miatt, illetve azért, mert a vidéki kisfalvak, kisebb városok, vagy a, a vidékre jelen pillanatban kiköltözni akarú, nagyon sokan akarnak kiköltözni vidékre, most már a városokból, közösségben kiköltözni ráadásul hogy ezek a területek élnék túl ezt a civilizációs katasztrófát, mert nem csak az élelmüket és a vízüket tudnák biztosítani, hanem fizikai szó szerint fizikai védelmet is tudnának egymásnak nyújtani bizonyos értelemben. Tehát, hogyha egy, egy kisebb falu, vagy egy kisebb város, vagy egy kisebb birtok, az képes lenne megszervezni. Nagyon furcsán hangzik ez, kicsit ilyen Mad Max feeling jön át a dologból. Bizonyára láttátok a Mad max filmet. Ahol, ahol egy ilyen civilizációs katasztrófa után uh, ugye vízért és, és benzinért folyik a harca világban de még egyszer mondom ez a legrosszabb uh, uh, forgatókönyv adja Isten hogy ez soha ne következzen be de, Na, de végig kell gondolni de mitől adja az Isten de tegyünk egy három perces pihenőt és utána tud kérnek meg munkától hogy ugyan mitől nem le nem pojfogal ezt? See me stand Városi Dilemmákat. Mondzia Gábor, lányai Géza, és Csank Robert. Most a vendégünk ő az, akit kérdezgetünk. És rájöttünk, hogy a fejallgatóink működnek. Én azt hittem, hogy nem. Van két telefonszámunk is, és örömmel veszük, hogyha röviden fölhívnak bennünket. 489 099 -09 Ez a telefonszámom. Lehet hívni önket vagy pedig mobilon. A 30-as, 228-98-00, akkor ott, ahol abba hagytuk. Üm, ugye az volt a kérdés, hogy hát tulajdonképpen mi fog megmenteni bennünket attól az eléggé lehangoló jövőtől, amit az előbb lefestettél, és ami, hát nem csak tudom, hogy nem csak te mondod ezt, hanem nagyon sokan, például László Ervin, és akinek mondjuk a neve közismertebb, de még nagyon sokan mások is hasonló véleményen vannak némelyek. Ő állandóan a 2012-ről beszél, tehát az a pár év, amit te mondtál, az nagyon egybevág ezzel, és ő is valóban egy ilyen töréspontról beszél, amit bifurkációs vonnak, neveznek, ilyen rendszerelméleti kifejezéssel. A lényeg az, hogy, hogy egy egy rendszer, vagy bármi, amit terhelünk, sokáig lehet terhelni, mint például egy üveg ablakot lehet nyomni sokáig, és egyszer csak elpattam. Hirtelen szakad át egy, egy ponton, amelyiketnek a, a, a... hogy melyik az a pont, az nagyon nehéz megmondani. Ugye például az ember támaszkodhat a, az ablaknak sokáig, és nyilván mondják nekik, hogy figyelj, ez ki fog egyszer tűnni, de amikor kitörik, akkor akkor át is zuhanunk rajta. Úgyhogy ez egy nagyon veszélyes dolog. Már a római klub jelentései ö, figyelmeztették az emberiséget ö, a veszélyekre, ö, méghozzá a 70-es években, tehát nem most, ez több mint 30 éves történet. Tehát azt kell mondjam, hogy itt, még idejében ö, senki nem vette komolyan ezeket a figyelmeztetéseket. Újabb és újabb jelentések készültek egyébként, egy -e kifinomultabb módszereket alkalmazva, és a végelebbé nagyjából ugyanaz lett. És ilyen jelentésekből tudjuk azt, hogy például a, a, a nyersanyagok kitermelése esetében van egy ilyen túlszaladási effektus, tehát hogy a, a, a fogyasztás növekszik, a kitermelés növekszik, és van egy, egy rövid periódus, amikor a rendszer túl szalad azon a lehetőségen, ami tulajdonképpen létezhetne, tehát túl pörög. És akkor utána, látszol, hogy minden nagyon jónak tűnik. igen. Ráadással. Tehát, tehát mm. képes meg túl szaladni is, és utána mm. aztán egy hirtelen visszaesés mm. következik be. Ezt már a 70-es években a Arroyal Petsei mm. féle ö, által kezdeményezett kutatások során kimutatták. Más kérdés, hogy ennél még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 Természetesen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem kell visszamenni a középkorban, hanem a tudomány fog megoldást adni. Tehát, hogy olyan új energiahordozók jelennek meg hirtelen, tehát az a válsághelyzet rákényszeríti az emberiséget, hogy azokat a technikai vívmányokat, amiket eddig mondjuk az olajlobbi visszafogott, hát igen, azokat azért... hirtelen elővegyük, és gyorsan megmentjük vele Persze az emberiséget. Olyan, olyan csekk, ugye, ami... Igen. ami mögött nincs fedezet, mert most azt mondják, hogy meg lesz oldva, nyugodjunk meg, na de hát ki tud arra garanciát vállalni, hogy azt biztosan meg fogják oldani. Így van. Egyedülre ott tartunk éppen tennapi hír, hogy közölték, hogy csökkenni fog a gázára, mert hogy az olajára most előttem, csökken a világpiacon, és ez ugye követni fog a gázára, ára. másik a forintnak a gyengődése miatt nem biztos, hogy ezt még érzékeni fog és hogy, hogy hogy amíg annyira föl van pörögve a rendszer, úgy túl van fűtve, hogy tényleg a spiczen van, tehát tényleg a csúcson, hogy ilyen helyzetben hogy lehet, hogy csökken az ára valaminek. Szóval ezen látszik, hogy teljesen mesterséges, mesterkét módon van kezelve az egész. Az olajlobbia, ahogy mondod, érdekének megfelelően játszanak az a számokkal, addig, amíg azt persze megtehetik. Nekem úgy tűnik, hogy... Úgyhogy az, az, az egész szerintem azért van, mert akik ezekkel a dolgokkal kereskednek, ők egész egyszerűen nem veszik figyelembe azt, hogy ez a kincs, amivel ők dolgoznak, ez, ez meddig tart. Hát ez egy véges. Tehát szerint ők szerintem. úgy tekintik, hogy ez végtelen, és, és ebben benne van az a, az a hogy mondjam, felelőtlenség is, hogy ők már eléggé meggazdagodtak ahhoz, tehát akik ezzel nagy, magas szinten kereskednek, hogy ők ő, akkor legfeljebb befúcsol az üzlet, ők már megkeresték a pénzüket. Tehát van benne egy ilyen, én így érzem legalábbis, hát ez, ez most nagyon szubjektív volt, de, de lehet, hogy nem lövök olyan nagyon messzire, hogy van egy, van a, van a, a kapitalizmusnak egy olyan oldala, hogy minél pénzesebb valaki, ugye annál nagyobb üzleteket csinál, de annál ö, kisebb töréssel tud kiszállni belőle, mert ő tulajdonképpen, ami a saját vagyonát illeti, azt így is sokszorosan megkereste, tehát ez az egész a számára inkább játék. És a véget ért, hát véget ért, ők mennek, ők mennek a marsra, igen. ugye, hogy van. Igen, tehát az emberben van egy ilyen kép, hogy, hogy a, a világkatasztrófa előestén még a nagy beül a 12 milliós bentley vagy rolls royce, -Royce el, még még megiszik két liter kólát, vagy belövi magát, és akkor teljes sebességgel beleszágul a szakadékba. Ő befejezte, ő megtette, amit megtehetett. Azt, hogy a többiekkel hát, mi lesz? Sőt, bocsán, ar arra gondolok, hogy neki van egy nagyon jó kis szigete valahol, ahol fával fognak fűteni, és odáig még el fog jutni, és ő túl fogja élni nomád körülmények között, uh -huh. de tulajdonképpen meglehetős luxusban. Uh -huh. Hiszen egyébként ezek a gazdag emberek mindig arra vágytak, hogy egy dzsungelből, hogy elhagyott szigeten élhessenek, hiszen egyébként annyira zaklató. Lehet, hogy az ez a tudatalatti útban. Uh, van egy nagyon uh, különleges uh, indián mondás. Uh, ugye, hogyha beszéltünk már erről, azt hiszem, és ez annyira illik ide, tehát az indiánok ugye már több száz évvel ezelőtt átlátták ezt a, a saját, tehát a saját kultúrájuk, és, a, és végül is a, a, a globál kapitalizmus szülőhelye, ugye az Egyesült Államok és az ottani civilizáció megszületésekor, ott létrejött egy erőgerős veszültség az indiánokkal, és az indiánok úgy fogalmaztak, hogy ha kifogtad az összes Halad. Ha megmérgeztel az összes folyót, ha kiváctál az összes fát, akkor majd rájössz, hogy a pénz nem mehető. Nos, gondolom ismertétek ezt a mondást. Szóval, mi kell még a túléléshez? Azon kívül, hogy meg kell tanulnunk újra állatot tartani, földet művelni, élni, újra, újra meg kell tanulnunk élni az elemi eszközökkel. Na most azért fordítsuk a praktikusan ezt a dolgot, mert ö... Most innen kimegyünk, és borzasztó sötéten fogjuk látni a világot, és az fog dominálni, ami nagyon sokszor dominál, hogy az emberben kialakul egy félelem, és ett, ebből a, ettől a félelemtől vezéreltetve cselekszik, de nem nincs megoldása. Tehát, mint hogy például, most, például rájátszanak most ugye arra, hogy... hogy hogy mit tudom én, etnikai és a többi ö, dolgokra, hogy mondjuk félni kelljen mondjuk a cigányoktól, vagy a cigányoknak kelljen félniük, teljesen mindegy, mind a két irányba megy a játék, ö, de ez csak egy, egy, egy félelem, tehát nem igazából az emberek, mondjuk mondjuk, mondjuk ö, ha mondjuk maradunk egy ilyen cigány kérdésnél, mondjuk néhány cigány ember elkövetett valami szörnyű büntetet, nincsenek nagyobb veszélyeknek kitéve egyébként úgy a cigányoktól, mint addig, ha az volt a veszély, de a félelem, amit beleültetünk az emberek szívébe, az mindenkit potenciális gyilkossá fog változtatni a szemünkbe. Na most, ha mi most kimegyünk, és mindent ennyire sötéten látunk, akkor vajon bennünk, ha nincs megoldás, akkor milyen ö, ö, reakciók ö, ö, mehetnek végbe? Nem lesz ebből pánik, vagy valami olyan, olyan végletes, ö, hogy mondjam csak, döntés, ami tényleg olyan, mint a ú, úgyis mindegy most már. Akkor, akkor, akkor, akkor örüljünk, mint a titaniknak az utasai. Akkor már, akkor most már. a melegre akkor menjünk vissza melegedni, és hallgassuk a zenét. Remélem, hogy a gondolatmenetem nem egy ilyen uh, sötétkép és hát, pánik irányába vezetett, de így is érthető. Mondjuk talán nem elég igen, mert, nem? Hogy, mert hogy, Igen, úgy szerettem volna folytatni, hogy ez csak, a, ez csak az egyik része, egyik olvasata annak, amit mondtam, hogy, hogy meg kell tanulnunk újra bánni az elemi erőkkel, a természet erőivel,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 de tulajdonképpen én sok olyan megoldást szeretnék látni, amit azon a gondolkodás módon kiindulva, amit te most vázoltál, azt mondjuk egy kereskedő azt mondjuk hogy oké, okay, akkor csináljuk így. Mint ahogy például mondjuk gondolok arra, hogy rendben van. Budapesten élünk, és hogyha itt mondjuk megszűnik az élmeszer ellátás, akkor bajban vagyunk, mert a környékbeli településeken nincs olyan mezőgazdaság, ami a város látná. De például a 30-es években még volt, és gyakorlatilag nem ö, ö, Olaszországból hozták az almát, meg, meg Spanyolországból a paradicsomot, hanem Gödöllőről, meg nem tudom én honnan, Vecsési. vagy akár a Budai hegyek, röl, Budai, budai őskörnyékéről, vagy Budáról, vagy a Budai ö, Pilis, akármikről, igen. és ezt még egy lovaskocsival is el lehet hozni. Tehát, tehát van a kereskedelemnek egy olyan, hát már működött formája, amit föl lehet éleszteni, és azt is lehet mondani, hogy ha, ha ezt úgymond korszerűbben csináljuk, hát csináljuk korszerűbben, de, de tulajdonképpen működtethető lenne. Most nem ezeket kéne igazából, most ez csak egy példa volt a sok-sok-sok lehetséges dolog közül, föléleszteni. Hiszen az a veszély, hogy mondjuk hirtelen összeomlik valami, de nem gondoltunk ilyen megoldásokat közben. Akkor azt jelenti, hogy egyszerre fogjuk ott találni magunkat, hogy van mondjuk a népességnek mondjuk 3%-a, aki fölucsódott és elment nem tudom én hova, az őrségbe, és ott, ott, ott, ott van egy tanyája, és ott próbál csinálni valamit, vagy kecskemétre, és a 97 pedig vakarja a fejét, hogy nem történt semmit, és tudja, hogy valami nagyon nagy baj van, és a végén ilyen hal, vagy pedig lerohanja azt a 3%-ot, és akkor haléhen, tehát tök, tök mindegy, mit csinál. helyet, hogy kialakítaná egy olyan rendszert, ami talán szerintem a, mi belekötöttünk egy kicsit a 30-es évekbeli példában, mert igazából nem azt mondhat, hogy a, azt a fajta társadalmi rendszert, vagy pedig azt a fajta kapitalizmust kell visszahozni. Nem is arra gondoltam, hanem, már fogyasztás szintjére gondoltam. Hanem, egyetlen, hanem azt a fogyasztási szintet ö, kéne visszahozni, igen. és azért, azért valójuk azért a 30-es években ö, hát ez a kérdés, hogy minyáig jönnek emberek, de hát igen azért volt nagy az szegénység, meg József Attila is állt a kirakat előtt és nézte a Igazságtalanság ezért. akkor is volt. Igen. Igen. Bár igen. ez ma is van, úgyhogy ezen ma most olyan, olyan nagyot nem változott a világ. De a lényeg az, igen. hogy az emberek úgy, hogy mondjam, jól lakhattak elvileg akkor is, és ma sem tudunk jobban jól lakni, mint akkor. Tehát valahol a dologban van egy ellentmondás, hogy miért kerül ez ma tízszer annyiba, miár tízszer akkor a fogyasztással, amikor én nekem ugyanaz az egy nyomromban, mint, mint lehetett volna a 30-as hát, hát, hogyha most ilyen fogalmi párokat szeretnénk felállítani, akkor ugye beszéltünk arról, hogy a válság túlölésének egyik,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 Azok, akik még időben léptek, akik időben vidékre költöztek, ráadásul közösségben költöztek vidékre. Még meg víz, víz, képesek voltak visszamenni egy. egy késő képest, és még vettek egy puskát is maguknak. Ö, igen, igen, szóval, ez, ez tényleg nagyon szomorú, uh -huh. mert elképzelhető, hogy a fizikai életért is küzdeni el. Remélem nem ez a legszomorúbb forgatókon valósul meg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 szemben ugye akkor ez a kereskedelmet egy lokális szintre korlátozná. A legrosszabb forgatókönyv, amit én fölvázoltam, az viszont magát a kereskedelmet is megszüntetni, maximum áru kereskedelmet jelentene a különböző közösségek között, amelyek... Tehát egyfajta áru cserét? Egyfajta áru cserét De erre van ma is Nagyon sok jó példa, ilyen talentum közösség, vagy Persze. hasonló jó nevű üzék, ahol nem pénzt cserélnek az emberek, hanem hanem ö, én segítek neked, te segítesz nekem alapon. Még az apek nem találja ezt majd az én Nekem az a vélemény hogy az APEC ö, nem sokat tehet, mert nem szednek be pénzt, tehát azt a pénzt, amit beszednek, annak a százalékát oda lehet adni, de van nulla forintot szednek be, és nincs értéke, forintnak, értéke, ennek a százalékát meg lehet adni, vagy pedig elmegyünk takarítani az APEC-be. Igazából e a e civilizációs pe perverzitáshoz akár még eddig hozzátartozhatna, hogy mindent megadóztatnak, akár darabszámra megszámolják az almát a fán, és azt is képesek megadóztatni, én azt gondolom, jó, ha valakinek azért... nincs pénzből bevételek, a legfeljebb azt mondja, hogy jó rendben, akkor kapsz te is 20 kiló almát, elviheted. <gül> <gül> Igen, hát ez vég, végül is egy, egy középkori módszer, ahol uh, nyilván terményadót fizettek. Én uh, azért egy pozitívabb képpel zárnám ezt a <gül> beszélgetést a magam részéről, mert uh, tényleg nem szeretném a hallgatókban egy ilyen hangulat maradna meg. Uh, egy... Uh,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 Az eredeti történetben is az volt egyébként, hogy csomóan nem kívántak beszállni ezekbe, hiszen a hajó ki volt világítva és meleg volt, míg a mentőcsónak pedig sötét volt és hideg Igen, volt, Igen. és a hatalmas nagy Atlanti-óceán közepén fogalmuk se volt, hogy jön-e bárki is és mikor, és, és jobban féltek a mentőcsónakoktól, mint a nagy hajótól. Ezért az első csonakok félig üresen vinultak egyébként el.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 amiről beszélgettünk, hogy képesek legyünk felvilágosítani az embereket, és beszélnünk hozzájuk. Hogy hallgattunk között egy SMS-t, hogy a nyugati civilizációnak így is úgy is vége lesz írta, és azért kihelemetem, hogy a nyugati civilizációnak valószínűleg ebben talán igaza is van, de azért úgy kell élnünk, hogy ne legyen az emberi civilizációnak is vége. Igen, azt hiszem, ebben egyet érthetünk. Köszönjük szépen, Csank Robert.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 Nagyvárosi dilemmákat hallják, bányai Gézak Gábor, mai vendégünk a második részben Gella János építész. És a témánk pedig. Hát a, a múltkori alkalommal elkezdtük már a 6 hetedik kerülnek, most egy összevonom őket, a visel dolgainak a megbeszélését. Abszolút aktuális maga a téma hiszen most már köztülött a botrány odaig fajult, hogy most már a véghegy csúcsa a víz fölé emelkedett, tehát láthatóvá vált mindenki számára, hogy itt tarthatatlan állapotok vannak, és ugye, mint tudjuk, a polgármestert ledáltóztatták, és tehát az, hogy korrupció van, és visszaélések vannak, ez most már feketén-fehéren bebizonyosodott, Ö, és a, a dolog lényege mégsem nem is ez, hanem az, hogy a, ö, a ottani ö, rombolás, városrombolás, ami évek óta folyik, tehát, hogy bonták le a régi értékes épületeket, és helyette értékteleneket építenek, elvéve a, a városnak a hagyományait, a arcolatát, értékeit. Ö, ez továbbra is folyik, és euh, civil szervezetek ugye évek óta kitakoznak ez ellen. Na most egy újabb ilyen kezdeményezés van most folyamatban ennek a révén, hogy legalább, ha már így alakult vége nagy nehezen, több éves késéssel, akkor most állítsuk meg ezt a rombolást, ezzel, ezzel a kezdeményezésre civil szervezetek, de úgy tűnik, hogy a még szabadából lévő képvisel továbbra is folytatni akarják az eddigi üzelmeiket. János, Gerle János. Nagyon nehéz, annyira bonyolult kérdésről van szó, amit, hát úgy érzem, azért kicsit leegyszerűsítve foglalt össze Gábor. Mert hogy, mert hogy nyilván, hát úgy tűnik ez most már így állítható, hogy legalábbis a visszaérések gyanúja az jogos, de hát ez csak egy része nyilván egy ilyenfajta problémának, ami azt lehet mondani, hogy után kihasznál egy lehetőséget, esetre azt hiszem, hogy nyugodtan el le lehet mondani általánosságban, én úgy gondolom, hogy ha valakit egy közösség megbíz azzal, hogy az érdekeit képviselje, akkor az ezzel való visszaélés az mondjuk én nagyon súlyosnak ítélem meg, tehát ez mindesetlen egy ilyen nem, nem a, a polgári törvényköv szerinti megítélés, a erkölcsileg egy rendkívül súlyos dolog. De hát ebben, hogy egy ilyen helyzet kialakult, ebben nyilván nagyon komoly szerepet játszik az a, az egész szervezeti és jogi háttér, amelyben ez bekövetkezhet, vagyis azt gondolom, hogy nem lehet a kérdést leszűkíteni arra, hogy vannak olyan képviselők vagy önkormányzati tisztségviselők, akik esetleg mert korrupt módon viselkednek, hanem hát nagyon súlyos a problémának az a része, hogy ezt milyen jogi környezetben teszik. Úgyhogy az, amire Gábor éppen hivatkozott, hogy itt civil szervezetek igyekeznek ezt a helyzetet mondjuk újra felhasználni arra, hogy erősítsék a civil tiltakozásnak a hangját. Ez végül is itt most egy részletkérdésről szól, egyetlen területre korlátozódik, mindjárt azért ennek a részleteit elmondanám, de ugyanakkor éppen a Budapest folyóiratnak, amely... Hát a város ügyeit megpróbálja a városi szinten tárgyalni. A Budapest a legutolsó számában a főszerkesztő vezércikke hívja fel a figyelmet arra, hogy szintén minden visszhang nélkül sikerült keresztül vinni egy olyan építési törvény módosítást, ami gyakorlatilag megszünteti a nem műemléknek nyilvánított értékek, tehát nem országos műemlékek, nyilvánított értékek védelmét. Gyakorlatilag engedi kötelességet, amely korábban a 1908 január, eh, 2008, bocsánat, 2008 január 1-jéven érvénybe lépett rendelkezések szerint eh, kiterjedt nagyon sokfajta átalakításra. Ezt egy őszi újabb módosításával feloldották, ami azt jelenti, hogy eh, tulajdonképpen azt lehet mondani, szinte mindenfajta átalakítást, mindenfajta szankció nélkül végre lehet hajtani, nincsenek olyan fajta fogódzók már, amelyek hát eddig visszatartották azokat, akik úgy gondolták, hogy ha most az enyém, akkor mérne. ne? Sőt, egy e, kicsit úgy hangzik, vele. mintha ez egy ilyen utolagos igazolásként fel is lehetne használni majd a védekezésben, hogy hát lám-lám, hát ennek ennyi volt az értéke, hisz ez a törvény meg is változott. Igen, ezt, ezt én rendkívül súlyosnak tartom, tehát itt mostan azért is mondtam ezt, mert az, a, amire Gábor hivatkozott, tehát akkor ennél a történetnél röviden arról van szó, hogy a hetedik kerületben ahol hát rendkívül sok ilyen szabálytalan intézkedés történt, amire egyébként hát nem most derült fény az ügyességnek a lépésével, hanem amire komoly újságcikkek és alapos elemzések felhívták nagyon pontosan a figyelmet. Az ügyesség most olyasmire hivatkozik a konkrét vizsgálatoknál és eljárások indításánál, amiket igazából nem lehet ismeretlennek tekinteni, hiszen néhány éve már, ezek a sajtó nyilvánosságát megkapták. Tehát ezeknek a civil tiltakozásoknak az eredményeképpen, akkor, amikor az a helyzet alakult ki, hogy egyre több épületet igyekezett a Kulturális Rökségvédelmi Hivatal védetté nyilvánítani ezen a területen, ez egy bizonyos ponton megállt, nem kapott miniszteri támogatást, egy műemlékén nyilvánítás akkor válik valóságossá akkor történik meg egy épületnek a műemléki nyilvánítása, amikor ezt a miniszter, az illetékes miniszter, ebben az esetben éppen Hillel István úr aláírja. Most ő egyre kevésbé mutatott hajlandóságot ezeknek az előterjesztéseknek a jóváhagyására, és úgy tűnt, hogy a Kultáris Rókségvédelmi az új elnöke, Ezős Tamás, egy újfajta, taktikát választott, erről ő igen sok helyen nyilatkozott. Tehát nem az egyes épületeknek a védelmét tartotta követendőnek, azt gondolom, hogy ez a gondolat egyébként így nagyon reális és jogos, hanem egy területnek a védelmét. Nem nagyon hiszem, hogy ezt, ezt igazából másképp lehetne kezelni, vagyis az is egy szükségmegoldás volt, de úgy tűnik, hogy még ez az álláspont, ez valóban nagyon reális. Ez amúgy is egyébként egy védettnek nyilvánított terület a világörökségnek a előírásai miatt. És azt mondta, hogy kidolgoz egy olyan javaslat sort, amelyben épületről épületre megállapítják a szakértők, hogy ott milyen beavatkozás a megengedett és hát amennyiben ez a, ennek a vizsgálatnak az eredménye be tud épülni az amúgy is esedékes szabályozási terv módosításba, akkor a kerület rendelkezni fog egy olyan, hát hogy mondjam, helyi törvényel, amely valóban szakértők alapján állapította meg, hogy mi az, ami ott védendő. Erre egy nagyon, hogy mondjam, szép keretet találtak a kerületi polgármester és a elnök hát nyilatkozott, hogy ez akkor egy járható út, addig változtatási tilalmat rendelnek el a kerületben, ameddig ezt az újfajta szabályozást életben nem sikerül léptetni. Ez a vizsgálat aztán elhúzódott, a, ezt a változtatási tilalmat még meghosszabbították. Az eredmény azonban hát így a külső szemlő számára az volt, hogy bekövetkezett a szabályozási tervnek a módosítása, Abba, abból azonban teljes mértékben hiányzott az a fajta értékvizsgálat és az a fajta szemlélet, amiről, hát ebben a folyamatban szó volt. Ezt a szabályozási terv módosítást egyébként másokokra hivatkozva, arra hivatkozva, ami egyébként szintén törvényelenes, hogy a főpolgármester nem értett egyet ezzel a módosítással, holott őnek kiegyetértési kötelezettsége van, vagyis akkor hagyható jóváza a képviselőtestület által ez a tervmódosítás, abban egy fővárosi egyetértés van. Tehát ennek ellenére ezt életbe léptették, elfogadták, és ezt a közigazgatási hivatal törvényességi észrevételként jelezte. Itt ebben az esetben ugye a főváros is védeni kívánta, ha jól értem a dolgokat, és a keret ezzel szembe ment. Igen, tehát a fővárosban kialakult végül is, nem egyszerű és könnyű módon, de végül is kialakult egy olyan álláspont, hogy, hogy szükségesnek tartja ennek az értékvédelmi vizsgálatnak a beépítését. Ezt módosításokra akkor a Kultáris Védelmi Hivatal még visszavette, de semmilyen további lépése nem került sor, tehát ő nem lépett elő az újabb átalakított, módosított értékvédelmi javaslattal, ez nem került el a kerülethez, és a kerület pedig azt mondta, hogy hát ilyen nincs is valójában, akkor ő e, mit építsen be. Esetleg majd később beépíti, nyilatkozott a polgármester, e, mert ő egyébként sem kíván előntelen helyzetbe kerülni a fővároson belül. Miért? E, vállalja ő föl azt, hogy pont az ő kerületében van egy ilyen értékvizsgálat, amit beépít a szabázási terve, míg a többi kerületben nincs, vagyis majd akkor a beruházók mind lelkesen elmennek az ő kerületéből, és azokat fogják uh -huh. bontani. Mondjuk azt mondjuk, hogy a, a vár kerületre ezt -e valaki csinálni, ahol olyan egyértelmű az, hogy nem lehet bármit csinálni. Hát ott az a helyzet, hogy az egyedi védettség rendkívül nagy a várkerületben, de nem is akarok most, mert nem ismerem olyan mértékig a más kerületeknek a helyzeteit, hogy ebbe bele tudjak menni. Mindesetre van egy ilyen nagyon, tehát amiről itt szó van, az az, hogy civil szervezetek felszólították a képviselőtestület maradék, tehát te pillanatban mondjam, aktív tagjait, hogy mint hogy napirendre tűzték a közigazgatási hivatal törvényességi óvását, ezt, ne, ezt hogy is mondjam, csak fogadja el a képviselőtestület, hogy járják a törvényesség útját, és nem mondják egyszerűen azt, hogy minket nem érdekel a közigazgatási hivatal álláspontja, vagyis nem érdekel az, hogy a szabályozási tervet nem a magyar jogrendnek megfelelően fogadtuk el tavaly szeptemberben. Ez a levél elkészült, ezt különböző helyi és országos civil szervezetek írták alá, a képviselők ezt átvették, pontosabban volt, aki hát mondjuk eléggé különös módon azt mondta, hogy a civil szervezetek vagy a civilek jobban tennék, hogyha inkább dolgozni mennének a helyet, hogy beleütnék a orukat ilyen drogba, és hogy itt valójában nincs is másról szó, mint hogy azok a civilek, akik féltik a maguk ablakából a kilátást, azok, próbálnak itten keresztbe tenni az önkormányzatnak. Úgy gondolom, hogy itt megint valami eléggé súlyos félreértésről van szó, hogyha egy képviselő ilyen mértékig nem ö, látja azt, hogy mi az ő valóságos helyzete. Ö, minden esetre a főépítésznek, a kerületi főépítésznek az előterjesztésére ezt a közigazgatási észrevételt, ezt a képviselőtestület nem fogadta el, vagyis ö, Hát továbbra is ez a kétséges, jogosságú tervmódosítás van életben a kerületben, mindenfajta értékvédelmi vizsgálat nélkül. Ez pillanatnyilag azt eredményezi, hogy gyakorlatilag műemléki értékvédelem a kerületben kevésbé van, mint korábban volt, tehát az, amit az ügyesség is, bár ők nem az értékvédelmet kérik számon, hanem az értékesítésnek a módszereit, de hát gyakorlatilag azért mégiscsak erről a tevékenységről van szó. Ez most szabadabb teret kapott a kerületben, mint az eddig volt. És hát a civil szervezetek azt is észrevételezik, hogy, hogy vajon itt mi, mi állanak a hátterében, hogy ez az egész műemlékes vizsgálat ilyen módon tulajdonképpen eltűnt a nyilvánosság elől. Miután ez elkészült, azután ez... Hát úgy tűnik ilyen hivatalos levelezésből, hogy a kulturális Örökségvédelmi Hivatal az anyagot titkossá minősítette, és tíz éven keresztül nem kívánja ezt nyilvánosságra hozni. Na most, hogy ez tulajdonképpen miért van, és ez lehetségesen mi áll ennek a, a hátterében, ezt nem tudom, itt mindesetre civil, ezek a civil szervezetek arra. Készülnek, hogy megkérdezzék az adatvédelmi ombudsman véleményét, hogy vajon ez nem egy olyan nyilvánosságra tartozó adathalmaz, hiszen arról van szó, hogy egy tudományos vizsgálat tárta fel az egyes épületeknek a változtathatóságát, hogy hát ezt mondjuk helytelen elzárni az érdeklődő közönség újságírók, szakértők elől. De minden esetre ez nem sokban érinti. Azt, hogy, hogy nem csak a kerületi szabályozási terv az, ami jelenleg nehéz helyzetben hozza a kerületet, már a kerületi értékvédőit, hanem, hogy az általános országos szintű építési törvénynek a fennálló formája, az erre még egy lapáttal rátesz. Tehát például az, hogy egy homlokzatot, valaki egy épülethomlokzatot mondjuk holnap kifest pirosra, akkor ezt minden fajta műszaki osztályi engedély nélkül megteheti, vagy ha nagyméretű ö, reklámtáblát helyez el, vagy a nyilászárókat, ami mondjuk egy nagyon-nagyon érzékeny része az épületek érték megóvásának. Tehát, hogyha mondjuk az a házak én lakom, ami egy fővárosi védettségű épület, ott a lakók, rendkívül sokat áldoztak az elmúlt években arra, hogy az eredeti formájú, eredeti anyagú, fanyílászáró ablakok maradjanak meg, és ezzel a házegységét megtartsák. Na most ez ilyen konkrét példák voltak, hogy valaki fogta magát, és kicserélte az alumínium szerkezetre, mondjuk ezt a, az egész egy nagyon nagy épületről van szó, az egész ház egységét megbontó módon a régi fanyilászárót, akkor lehetett arra hivatkozni, hogy ez egy engedélyköteles munka, ő nem kért engedélyt, erre nem is kapott volna nyilván engedélyt, tehát lehetett arra kényszeríteni, hogy nagy hülyeséget csinált, csinálja vissza. Jelen pillanatban, hogyha valaki berakja ezt az alumínium akkor azt lehet mondani, hogy nagyon jól tette, hülye lenne, ha nem tette volna meg, hiszen ő mondjuk mondhatja azt, hogy de ez neki jobban zár, mint a régi, meg 20 forinttal olcsóbb volt. Na most ez, tehát ez egy olyan fajta helyzet az utolsó teszembe, amikor Csaușescu egyik napról a másikra Romániában megszüntette a műemlékvédelmi hivatalt, mert azt mondta, hogy neki erre nincs szüksége, ő az, aki a legjobban tudja, hogy mi műemlék és mi nem műemlék, és hogyha ő le akarja bontani fél bukarestet, akkor neki ne pofázzanak bele, mert, mert ő tudja, hogy mi a jó bukarestnek és akkor azt mondtuk, hogy, hogy hát ilyen balkáni állapot az elképzelhetetlen, hogy egy ilyen, ilyen dolog a 20. században előforduljon, és hogy ez a legsötétebb diktatúra, és akkor én most egyszerűen nem értem, tehát, hogy, hogy, hogy mi, mi állhat annak a hátterében, vagy tehát a, a, egy, egy teljes amnézia, vagy mi az, amikor, amikor az erre kijelölt építési hatóságok előkészítenek egy ilyenfajta rendelkezést, amiről azt gondolom, hogy hogy beláthatatlan következményei vannak, mert most, mert ezek után ki fogja e, megállítani azokat a törekvéseket, amelyek hát nyilván egy pillanatnyi érdekre, vagy akár egy, egy kificamodott ízlésre való hivatkozással e, olyan károkat okoznak, amelyek hát jóvá területenek a város kép szempontjából. De most ehhez, ezt azt gondolom, hogy itt muszáj kapcsolódnom az előbbi órában elhangzott beszélgetéshez, amit így az ajtón kívülről hallgattam, hogy, hogy ez az, ami elképesztő, az, amiről beszéltetek, hogy itt a világ vége, és hogy most akkor mit is kéne csinálni, hogy úgy tűnik, hogy a jogi környezet az, mintha azt készíteni elő, hogy ne lehessen semmit csinálni. Tehát, hogy olyan mértékig, tehát nem segíti azokat a folyamatokat, amelyek révén az emberek beülhetnek a mentőcsónakba, és felszerelik a hajót mentőcsónakkal, hanem hát igyekeznek a meglévő mentőcsónakok aljába lukat fúrni, és így tovább. De például az, hogy a Magyarországon a kistermelők helyzete milyen, és hogy, hogy hogyan tudnak, itt szó volt a, az önellátás kérdéseiről. Tehát az, hogy, hogy milyen egészségügyi szabályok vonatkoznak jelenleg a kistermelőkre, hogy az, hogy egy, egy disznót valaki nem vághat le a saját udvarában, és egyszerűen nem, nem csinálhat magának kolbászt ebből, mert hogy stb. különböző. Tehát el kell vigye az esetleg olyan távolságban lévő vágóhídra, ami hogy mondjam, már egyszerűen nem csak, hogy nem éri meg, de hát egyszerűen akár lebonyolíthatatlan, vagyis jobban teszi, ha nem tart állatot ilyen célra, és így tovább. Tehát, hogy, hogy eljutunk ahhoz, hogy mire, mire rá leszünk utalva arra, hogy a saját készítésű kolbász ehetjük csak, mert nincs más, addigra már tulajdonképpen megszűntek ennek a feltételei. Egyre több mindent kell utólag e, olyan embereknek megteremteniük, akik hát igazából csak súlyos kényszer árán kell, hogy ilyesmit megtanuljanak. És hát ezek a formák a kereskedésben, kereskedelemben, hogy hogyan tudom én megkapni a szomszéd kertben lévő almát, hogy tudom ezt egyáltalán. És itt tovább, tehát ezek, ezek nagyon nagy mértékben kiiktatódnak, nem csak a tudásból, hanem egyáltalán lehetőségként. Úgyhogy ezt, most úgy érzem, hogy egy, egy ilyenfajta műemlékekre vonatkozó rendelet is, hát nem, nem tudom, mire gondoljak, mintha, mintha egy ilyen tudatos felkészülés volna, hogy mondjuk az, a, a nemzeti vagyon is folyamatosan pusztul el, mintha egy ilyen tudatos felkészítés volna arra, hogy, hogy hát az emberek kiszolgáltatottsága, a, a környezetük értékének a tudata, az hogyan rombolható le. Nem, tehát most bocsánat, hogy egy ilyen szinte összesküvés elmélet-szerű dologgal jövök, de mire gondoljak, amikor, amikor ő egy ilyen rendelet, vagy ezek a rendeletek senki másnak nem kedveznek, csak, csak a, az önkénynek és a, azoknak a piratnyi személyes érdekeknek, amelyek nincs megalapozott háttere. Egy hát biztos, hogy a dolog Ugye próbáltam követni ezt, amit felvázoltál, mert ez önmagában vélem már egy ö, kuszának tűnő történet, tehát túl sok szereplőnek a befolyása ö, van benne. Van egy, egy eleve, egy olyan jogi konstrukció, amiben túl sok résztvevő van, mindegyiknek valamit jóvá kell hagynia, és, ö, és közben valahogy, mintha egy erő ezt meg tudná kerülni, méghozzá nem fölülről, hanem belülről. Ez nekem ilyen mafia ö, dolognak tűnik, tehát most nem azt mondom, hogy konkrétan, de a stílus, hogy valamit ugye még a, a kinevezett vezetők ellenére is szét lehet rohasztani, úgy, hogy ők maguk is vagy beállnak a sorba, vagy elmennek, vagy áldozatává fognak válni a törekvésüknek, de maga az a rendszer az korrupt, és ez a korrupció valahol ö, benne van, és itt, itt, itt ami nagyon nehéz, hogy mindenki ö, viszonylag ö, ö, hát elfogadható jogi hogy mondjam, érvekkel bástyázza alá maguk, magát, de ezek csak viszonylag elfogadhatók, hiszen, te elmondtál, ezek szerint ez a szabályozás is csak viszonylag elfogadható, és valójában meg lehetne támadni a törvénytelensége miatt. Hát de mégis, most... mégis nincsen olyan hatóság, ha csak nem, nem kezdjük nagyon ö, ö, nyomni a dolgot, amelyik különösképpen belekötne, mert egy másik, mit tudom én, kielönnek egy másik önkormányzatot, aki majd dönt egy kérdésre, azt mondja, de hát ez így jó van, ha ők úgy döntöttek, akkor úgy van is kész. Itt konkrétan a közkörgatási hivatal az a probléma, hogy ö, ö. nyilvánvaló, hogy nem lehetne törvényes módon egyszerűen ö, elsiklani egy, egy ilyen hivatali állásfogalás mellett, egy felett, bocsánat, Azonban a közigazgatási hivatalok most ö, ilyen január 1-től egy nagyon furcsa jogi helyzetbe kerültek, gyakorlatilag nem működik a, ez az egész rendszer, egy ilyen exlex állapot van a, egy ilyen parlamenti kötélhúzás miatt, tehát jelenleg az önkormányzatok törvényességi felügyeletét nem látják el a közigazgatási hivatalok ö, ez a fajta, törvényi hely, ez most megszűnt, ez fel van függesztve. Uh -huh. Tehát, ha visszadobja a kerület a közgazdasági hivatal álláspontját, akkor a közgazdasági hivatalnak nincs semmilyen fajta további jogköre, ezt még decemberben tették meg ezt az állásfogalást. Kész január 1-től. Ez a szerep egyszerűen megszűnt, és a közgazdasági hivatal nem sérelmezheti azt, hogy hogy ő a törvényesség betartására utasította a kerületet, a kerület pedig ezt nem veszi figyelembe. Ha jól gondolom és jól értem a dolgokat, akkor egyébként ezek a ö, meggyanúsított vezetők, nem emiatt vannak meggyanúsítva, Egyetlen, hanem egy közönséges korrupció vagy csalás miatt, ami azt jelenti, hogy ugye az ingatlan értékekkel történt sajátos játék és a továbbadás közti mérális érték különbözet az, ami ugye kiverte a biztosítékot. De jól gondolom, -e, hogy ez a fajta szabályozás, vagy szabályozatlanság a jogi alapja annak, hogy ezt megtehetik. Tehát magyarul, hogy van olyan ingatlan ezekben a kerületekben, amit ilyen módon szépen ö, meg lehet szüntetni, illetve hát úgymond el lehet adni, annak ellenére, hogy így és ebben a formában nem nagyon lehetne egyébként eladni. Hát itt ö, több Magyar, fajta, nem, itt, itt kétfajta dologról van szó, szóval egyrészt egy üzleti része van a dolognak, amiről hát ilyen egész pontos áttekintésem nincsen annyi van, amennyit a különböző újságcikkek és maga ez az ügyészi bejelentés is tartalmaz, hogy de hát itt egy olyan konkrét adásvételkre került sor, amelyek során maga a kerület, a eredeti közös értékből, tehát a, a közösségnek a javából nem részesült, viszont részesültek olyan közbeítatott cégek, hogy egymásnak adták, vették ezeket a. De jól gondolom, hogy ennek alapja azért az, hogy olyan épületeket lehetett így, így feláldozni, vagy megtámadni, amit ilyen módon, tehát mit tudom én, hogy teljesen más beépítettséggel, más stílusban, más izével, ha nincs ez a szabályozás, akkor nem lehet megcsinálni. Tehát meg kellett volna ő, őrizni egy más formában, ami nem ekkora, hogy mondjam, nem ennyire gyors és jövedelmező üzleteknek lett volna az alapja, hanem talán egy, egy szolidabb valaminek. Hát a, a spekuláció mindig jelen van a, a városfejlesztésben, tehát az, hogy valaki egy adott telekre a maximális lehetőség szerint beépítést igyekezzen elérni, ha ott ő a tulajdonos és abból haszna van, ez egy mindig is létező törekvés volt a városokban, a római birodalomtól kezdve. Itt, tehát mondom, egyszer van egy gazdálkodási probléma, hogy különböző, mint tudom én ciprusi offshore cégeken keresztül jutott el olyan magánszemélyekhez az az árkülönbözet, ami végül is keletkezett, ami hát lényegében a közösség vagyonát juttatta magánzsebbe. Ez az, ami most itten ügyészi vizsgálat, vagy ami rendőrségi vizsgálat alatt van. A másik része a dolognak, hogy van egy szabályozási kötelezettsége a kerületeknek, a fővárosnak, az országnak, Amely, hát, amelynek kell, hogy legyen egy szempontrendszere, hogy mit enged meg. Tehát van egy beépítési magasság, hogy most akkor lehet-e a Váci utcában 80 méternél magasabb épületet, vagy 120 méternél, vagy 500 méternél, ez egy, ezt egyszerűen egy törvénynek le kell írnia. És hát ennek talán a legfontosabb összetevője a, a beépítési sűrűség, hogy... Milyen, milyen mértékig növelhető a beépítési sűrűség a város területén, aminek nagyon komoly összetevői vannak a közlekedés szempontjából, a zöld felületeknek a mennyisége szempontjából. Most az az általános probléma Magyarországon és Budapesten, hogy az a szint területi mutató, ami megmutatja, hogy egy alapterületi egységre Valójában mennyi beépíthető terület jut, ez rendkívül magas. Tehát más európai városokhoz és jelenlegi európai városi szabályozásokhoz képest ez a mutató ennek többszöröse. Tehát magyarul túl sűrűn engedik beépíteni. Igen. Tehát ez kétségtelen, hogy a létezik az első a a város városban igen. egy ilyen szabályozás, ami megengedi hogy a Király utcában egy 8 emeletes házat építsenek be, és a telek teljes területét beépítsék, és még három szint mélygarást építsenek, és így tovább. Igen, mert a helyette, hogy előtte ugye volt egy védettséget élvező, vagy éppen hát lehet, élvez, hogy nem védett, nem védett éplett, de, de jó lett volna, ha védjük, már csak a, a, a városrész egységes arcolata miatt is, Természetesen, de ami igen. csak egy három emeletes, mint tudom én, úzak. Vagy földszintes épület volt, igen, és egy és nagy most a helyet kerül egy 100 lakásos épület, és ez az egész egészet megváltoztatja. Az egész utcában laknak annyia, mint most abban a házban, tehát ez, ez a dolgot meg fogja gyökeresen változni. Tehát ez a folyamat, ez megindult, ez folyik, hát aki végigmegy most a Holló utcán vagy más az ezt láthatja ott egy, tehát ez az egyik része, hogy, hogy a városi sűrűség rendkívüli mértékben megváltozik, aminek hát ilyen káros következményei vannak, mint a forgalom, a túlterheltség, az autó parkolási problémák, és így tovább. A másik. De azért kérdeztem ezt a, a kettőt, hogy mi az összefüggés a között, mert. Mert ha nem lehetne odaépíteni. Akkor nem volnának forgalomképesek ezek a telkek? És akkor nem volna ez a korrupciós Természetes. Lehetőség sem, természetes. Ilyen? Tehát ez a két dolog összefüggésben van egymással. És akkor van egy olyan dolog, ami nincs közvetlen összefüggésben ezekkel a problémákkal, ami a minőség kérdése, ami nagyon fontos és nagyon nehezen kontrollálható, hogy. Azok az épületek, amelyek odaépülnek, amelyekkel kapcsolatban általában elmondható, hogy miközben a városok, éppen ebben az említett Budapest folyóiratban, a februári számban jelent megerőzoltának egy cikke, ami áttekinti Budapest felődésének a feltételeit és az, azokat az erőviszonyokat, amelyek alakították be a várost és beleszóltak a város felődésének a kérdéseibe. Tehát egy nagyon komoly múltbeli áttekintés van erről. Ez így megállapítható, hogy ezek a nagyon intenzív beavatkozások, meg Budapest esetében nem voltak olyan intenzívek, mint más európai nagyvárosok esetében, tehát éppen ez az, ami egy kivételes helyzetet eredményezett a mi fővárosunknál. Ezek azért általában olyan alapon történtek, hogy, hogy valami minőségi értéket helyettesítettek valamivel, ami lehet, hogy nem volt esetleg olyan jó, vagy olyan értékes, vagy olyan szép, de azért egy minőséget jelentett, amire később is 50 év múlva, 100 év múlva úgy lehetett visszatekinteni, hogy, hogy ez azért jó, hogy ez nekünk van, hogy ez megtörtént, hogy amire ő nagyon gyakran hivatkozik, mondjuk, hogy a károlyak megtehetik annak idején a 30-as években, vagy nem a bocsánat, első világából előtt, nem a 30-as években, tehát első világából előtt 1910 körül, hogy az egyik Ilyen barok városi palotájukat egyszerűen azért lecserélték egy sok emeletes pérházra, mert hogy annak nagyobb volt a bevétele. Nyilvánvalóan, hogy senkinek nem jutott eszébe azt mondani a Károlyi grófoknak, hogy álljon meg a menet, ez egy barok palota, amit a város érdekében meg kell tartani. Holott ez az egyike volt az utolsó barokházaknak a Pest belvárosában, Pesten már egyetlen egy barokház maradt a száz éves étterem utolsónak. De az az épület, ami ennek a helyre épült, az annak a korszaknak, a szecesszió időszakának egy nagyon szép, nagyon méves, eh, hogy és mondjam, olyan épülete, amelyhez én oda, vehet, oda vihetek egy szakmai turistát, és elmagyarázhatom neki, hogy ezt ki tervezte, miért tervezte. Azért ma nem itt a... engednétek meg. Ma nem engednénk kellenne. meg, hogy igen. ezt a barok parotát lebontsa valaki. Építsen egy másik helyre egy, egy házat, majd megalkuszunk vele. Vagy nem tudom, kinek a nevőben beszélek. A, a, a probléma a mai beépítésekkel az, hogy két szempontja van az építetőnek, minél több lakás legyen benne, tehát minél nagyobb legyen a, a beépített alapterület, ami kiadható, és minél olcsóbban készüljön el. Na most ez a minél olcsóbban készüljön el, ez sem olyan egyszerű, mert olcsón is lehet nagyon szépet csinálni, csak hát kialakult egy olyan fajta ezeket az építkezéseket, ingatlanfejlesztéseket kiszolgáló szakmai réteg, Amely nem igazán igényes. Nagyon nehéz megmondani, hogy ma mi az, ami igényesnek számít, mert erről nagyon, hogy mondjam, nagyon komoly nézeteltérések is vannak. De hát itt egyrészt arról van szó, hogy maga az építőipari színvonal nagyon alacsony. Tehát itt, itt a Király utcában és másútt épült ilyen új házaknál, mint mindjárt az elején ott van egy nagyon nagy, nem tudom most mi a neve Király, nem, nem akarok rossz uh -huh. nevet mondani. Tehát az, ami a, ahonnan át lehet látni a Bazilika a passzáz, kopolája felé, mindenki, egy óriási igen. passzázs, mindjárt, ha az ember a Deáktér felül, vagy Madástér Madárs megy a Király utcába, Balkész felé, ott például, hát rendkívül komoly, ilyen építőipari, kivitelezői gondok merültek fel, eladnak egy lakást, mit tudom én mennyiért Négyzetméterenként egy magas beladárosi áron, és közben ez egy nagyon alacsony színvonalú Lakás, ahol hullik a... nem, nem tudom, mert nem akarok most olyasmit állítani, esetleg nem igaz, de komoly kivitelezési problémák merülnek fel. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy hogy építészeti szempontból nagyon aggályos az, hogy hát kialakult egy, egyéppen aktuális, ilyen, azt lehet mondani, hogy stílus, ami egy ilyen kicsit... Mediterrán, tengerparti, nagy lakóház épület, aminek semmi köze a helyi ö, városképhez, a hagyományokhoz, az életmódhoz, mert, mert egyáltalán nem akarnak az emberek ott az erkélyen ültözni, nem és a tenger látját. Nem, tehát hát egy teljesen abszurd dolog, és az ember egy úgy sétál most a, már végig ezen a ezeken a régi városi utcákon, hogy az a ö, Hihetetlenül szép, szervesen kialakult ö, városi struktúra, szövet, ami ö, azt lehet mondani, hogy a második világháború utáni időket még szinte, tehát annak ellenére, hogy ott volt a gettó is, és hogy, hogy hát elég viharos ö, történeteket élt át ez a városrész, de még 50-60 évvel ezelőttig ez egy, azt lehet mondani, szerkezetében, épületállományában tulajdonképpen érüntetlenül megmaradt, ami európai szinten teljesen egyedülálló, és ezt azóta hát a 70-es években kezdték kibontogatni, és azóta folyamatosan történik ennek a folyamatos erodálása, aminek az eredményeképpen hát létrejön valami, vannak házak, amelyek, amelyek hát egyszerűen megszüntetik azt a, azt a fajta eh, élményt, amit jelentene ezeken az utcákon végmenni, hiszen ahol sikerült egy-egy épületet felújítani, azok, azok tényleg gyönyörűek, és ahol hát létre lehetne hozni egy olyan városi kultúrát, ami megint csak egyedülálló, és amit hát ezek a zárványszerűen beépülő épületek egyre inkább lehetetlenné tesznek. É, igen, hát tulajdonképpen murkori alkalommal a Ladányi Jánosról beszélgettünk erről a témáról, ővel ezt, és ő is arra tér ki, és elég részletesen belemenve, hogy a játékszabályok rosszak. Tehát ő kezdett, kezdte magával a önkormányi hogy már eleve az hibás, és azon belül a Budapestnek a struktúrája, hogy a világon együtt módon itt egymástnak mellérendelt kerületek és főváros van. Ez már visszaésekre és rossz döntések ad alkalmat, és utána meg az építési jogszabályokkal, meg a szociális kérdésekkel foglalkozott. Tehát egész egyszerűen rossz az egésznek a, a lejárásrendszere. Igen, de a rossz játékszabály az jossz, játékra csábít. Tehát kevés olyan római jellem van, aki ennek ellenre jó fog játszani, hogy megengedének ki a szabályozás, hogy azért ne, ne csak nem csak tűzséges A hogy ezt a mondjuk úgy, hogy római jellemet megkövetelje a képviselőit. Ez a ez nagyon teheti. nehéz helyzet, hogy a kerületekben is kialakult, hát ez itt a fővárosban aztán különösen egyértelmű és jól érzékelhető. Vidéken, szerencsére sok helyen nem tudom, mert megint nincsen pontos információ, hogy mennyire és hol sikerült elkerülni ezt a pártosodást. Az önkormányzatoknak van, nak, a, azokhoz a feladatokhoz, azoknak a feladatoknak az ellátásához, amelyekre hivatott, amelyek az önkormányzati törvényben is benne vannak, azoknak semmi szüksége nincs pártpolitikai ügyek képviseletére. Tehát az, amikor azt halljuk, hogy most akkor az egyik pártnak a képviselői kivonulnak az ülésről, amikor a másik azt tárgyalja, hogy ezek, ezek olyan mért, tehát nem, nem veszük észre, hogy milyen abszurditások. Egy kerületnek fenn kell tartani az iskolákat, el kell látni, és itt de Van egy csomó olyan feladat, hogy az ott élőknek a, kell, a javát kell szolgálni. Most az, hogy ez, ezek olyan szélsőséges politikai kérdésekké váltak, amelyek nagyon gyakran megakadályozzák ezeknek a képviselőtestületeknek a működését, megbénítják azt a működést, ami, ami hát napi feladatok ellátását kell, hogy biztosítsa. Ez valami teljes szürreális vízió, tehát az ember azt gondolja, hogy, hogy itt valami nagyon a feje állt, és hát ezekbe a civileknek vagy bárki külső embernek a beleszólása hát úgy tűnik, hogy hogy e pillanatban még nagyon-nagyon gyenge lábakonál és nagyon kicsi hatékonysággal tud működni. Egyébként már elnézést, hol tudna a civil be beavatkozni ebbe? Hát való, azt... vannak olyanok, hogy tüntet, meg mit tudom, stb. De nincsen olyan helye a, a, a, a döntésben, ahol ott tudna lenni, tudná képviseletetni magát, és, és és úgymond monitorizhatná ezt a folyamatot, ami ott történik. Azt gondolom, hogy nagyon más kellene, hogy legyen a városirányításnak a szerkezete. Valószínű, hogy szükség van egy nagyon komoly, erőskező és a város összes közös ügyeit kezelő olyan főpolgármesteri hivatalra, amely képes a, egy központi akaratot továbbítani és érvényesíteni, és jóval kisebb tehát a kerületeknél kisebb olyan egységekre volna szükség, olyan erőjáróságokra, vagy nem tudom, minek nevezem ezt, ahol a helyi ügyeket a, valóban a helyi érdekeket képviselő szervezetek meg tudják jeleníteni. Tehát nem véletlen, hogy a civil szervezetek azok olyanok, hogy most nem tudom, polgárok zuglóért egyesület, de ez zuglónak egy bizonyos területét fogja át, vagy a Hermina Városért Egyesület, vagy hát más ilyen, ilyen hogy mondjam, szervesen történetileg kialakult területi egységek vannak, amelyek persze rendkívül szétsziláltak és hát az emberek egy házba se értik meg egymást, de mégis azt gondolom, hogy több esély volna arra, hogy néhány ezer embert összefogó egységek a saját ügyeiket a valóban saját ügyeikért áldozatot vállalni készpolgároknak a kezében legyenek, és ők tudjanak döntéseket hozni. Tehát a civilek közel juthatnának egyszerűen a döntéshozatalhoz, hogyha... Van erre minta egyébként a világban valahol? Nem tudok erre választ adni, tehát itt most nem vagyok felkészülve erre, hogy ez hogy működik. Azt gondolom, hogy hogy civili jellegű egyesületeknek a részvétele az önkormányzati politikában, hát ilyen Magyarországon is van példa, és a világon nyilván sokkal inkább, vagy sok helyen ez erőteljesebb. Most éppen egy ilyen akció van, hiszen pont ezzel a témával kapcsolatban civil szervezetek egy kiáltványt, vagy egy felhívást készülnek kiadni, tulajdonképpen ez az egyik apropója a mai összejövetelünknek, hogy erről beszélünk. Talán, ha erről tájékoztatnánk a hallgatókat, hogy ez konkrétan mégis micsoda, és hogy mi várható-e e tekintetben. Hát amire hivatkozó tulajdonképpen még így, anélkül, hogy konkrétan megneveztük volna, szó esett már az elmúlt percekben. Létrejött... És erről pedig a, a műsorban már esett szó korábban is, Igen. hogy tavaly évben megszületett a Podmaricki-Páholy nevű szervezet, amely különböző civil szervezeteket fog össze, azzal a nagyon demokratikus szervezési formával, hogyha egy tag egy javaslattal áll elő, akkor amennyiben az alapító tagok közül legalább kilencen avval egyet értenek, de sok ö, tag van még, akik esetleg nem kell, hogy feltétlenül egyetértsenek vele, akkor ezt a Podmajszki Pál, amely hát azt lehet mondjuk egy egyszerűen egy szabad közössége a civil szervezeteknek, ezt egy sajtónyilatkozat formájában nyilvánosságra hozza, mint egy szakmai állásfoglalást, hiszen ezek a civil szervezetek általában szakértőket vagy egyfajta szakmai hátteret tudhatnak maguk mögött. Vagyis a Pál, hogy jelentkezett már korábban is ilyenfajta felhívásokkal, ami hát annyit jelent, hogy, hogy érzékeltetik az illetékesekkel, hogy, hogy miközben folynak bizonyos hivatalos intézkedések és törvénykezési eljárások és egyebek, a közben van egy olyan erőszakmai fórum, amelynek van egy határozott, világos, röviden összefoglalható szakmai álláspontja ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. És hát ezekről a problémákról, amelyekről itt most szó ezekről úgy gondolom, hogy itt megint esedékes, hogy a Podmajszkipáló állást foglaljon. Tehát itt konkrétan nem akarok ebbe belemenni addig, amíg ez valóban nem válik egy elfogadott felhívása, hiszen ez a sajtóban akkor majd meg fog jelenni. De hát ezt szeretnénk, hogy lényegében egy mondatban úgy foglalható össze, hogy a szépítési folyamatokban egy törvényesség érvényesüljön, tehát valóban meglegyen a biztosíték arra, hogy, hogy mindig a mindenkori törvényeknek megfeleljen a szabályozási terveknek az elfogadása. A problémát az jelenti, hogy most éppen az a baj, hogyha a törvényességnek felel meg, mert hogy egy olyan törvény született meg tavaly, amelyet örülnénk, hogyha nem tartanának be, vagyis nagyon kínos most, ha én itt beszélek a nyilvánosság előtt arról, hogy bárki akadálytalanul befestheti a házát pirosra, hogyha úgy tetszik neki, akkor félek közben, hogy hát ha valaki azt mondja, hogy tavaly nem engedték meg, hogy pirosra fessem a házamat, nosza, most akkor megyek a festékboltba. Tehát, hogy itt van egy olyan helyzet, amiről most azt kell mondjuk, hogy nem hivatkozhatunk rá, hogy torcsuk be a törvényeket, hanem hanem mostan meg kell találni majd azt a formát is, amikor arra kell fölhívnunk a törvényhozókat, hogy tartsák be a józan észnek a szabályait. Hát ez a legnehezebb, ugye. de a civilieknek tulajdonképpen a legfontosabb szerepe pontosan ez, hogy a hívni fel a figyelmet, ami kimutat tulajdonképpen ebből a mai jogrendből, amikor már odáig fajulnak a dolgok, ugye utalva az előző egy órának a témájára, hogy már a, a jogrend sem az igazságot képviseli, vagy erősíti, hogy akkor bizony a lakosságot megtestesítő vagy képviselő civileknek kell józan észnek a hangját képviselni azokkal szemben, akik hivatalból kéne, hogy képviseljék a lakosságot, hiszen benne a nevébe, hogy képviselők, de nem ezt teszik. Na most, hogy itt megint az egy órával előbbi beszélgetése hivatkozzam, nem tudom, hogy aki ezt hallgatta, ezt a mi mostani beszélgetésünket, az mostan el van-e töltve optimizmussal, vagy, vagy csak erőt vesz rajta az a hangulat, ami így általában elég természetes de nem csak az utolsó években, hanem azt kell hogy az utolsó évtizedekben, hogy két ember találkozik, akkor azonnal elpanaszolják egymásnak a jogos vagy nem jogos, vagy jogosnak védsérelmeiket, és hát mint egy megnyugtatja őket az a tudat, hogy jól kipanaszkodták magukat. De hát, én mindig hogy... nagyon szeretném, hogyha a mi műsorunk az nem ezzel a hangulattal érne végét. Ja, azért azért Úgy, mondom, hogy most itt nem... Van itten... még tíz percet, hogy, hogy megfordítsd a Igen, tíz enerciát. perc, nem tudok erről beszélni, mert azért annyira jó, nem, jónak nem tudom látni a helyzetet, de annyit mondhatok, hogy az, hogy, hogy ilyenfajta kérdésekben, tehát most itt, itt konkrét esetekről beszéltünk, illetve hát korábban Szó volt még más konkrét esetekről is itt a műsorban, amelyeknél különböző, egyre több civil szervezet fog összejelenik meg. Tehát alájára egy nyilatkozatot, nem egy civil szervezet, hogy az korábban általános volt, hanem három, aztán öt, aztán nyolc. És hogy hát ezek az emberek igyekeznek együttműködni, nem csak úgy együttműködni, hogy együtt tiltakozni, és együtt vonulnak valamilyen mondjuk azt, mint éppen például a e, Magyar, e, ország gérmodosított növények mentesítésével kapcsolatos e, problémák miatt a Európai Unió képviseletét ellátó csehek e, nagykövetsége elé, amiről a sajtó nagyon-nagyon szigorúan hallgatott, e, hanem hát más apró helyi ügyekben is van e, megjelenik az, hogy, hogy ma már nem egy, nem egyfajta, nem egy jellegű civil szervezet áll egy-egy akció mögött, és hát ha van elég idő, akkor ezek a lelkesedések, amiket, ezek a civilek, akiket mondjuk a hivatalos, megfizetett képviselő azzal vádol, hogy ahelyett, hogy dolgozni mennének, foglalkoznak ezzel. Hány győrgyújnak hívják a képviselőt? Ezek az emberek a munkaidejük után mindenféle fizetség nélkül csak lelkesedésből és a szükséget érezve fognak össze, hogy, mert úgy érzik, hogy, hogy tényleg a bőrünkre megy a vásár, hogy tényleg lépni kell, mert különben hát olyan folyamatokat kell átélnünk, amikbe úgy gondoljuk, hogy van esély beleszólni, hogyha valóban ezeket a személyes áldozatokat meghozzuk. És, és hát ha van arra idő még, bár itt azt hallottuk az előbb, hogy nagyon kevés van, akkor ezek a fajta szerveződések azért egyre erősödnek. Tehát nagyon sok helyen valóban egy olyan fajta, tehát olyan módon tudnak az emberek élni és boldogulni, hogy hát ahol lehet nem veszik figyelembe esetleg azokat a korlátozó rendelkezéseket, törvényeket, amelyeket be kellene tartaniuk, hogyha jogkövető állampolgárok volnának, viszont az élet erősebb. És hát ez az, ami, amire azt kell, hogy mondjam, hogy az egyetlen dolog, ami optimizmus okot ad, hogy az emberek azért szeretnének élve maradni, és megkeresik azokat a módokat, amelyek ezt lehetővé teszik, ami rajtuk áll. Különböző nehezítő feltételek ellenére. Hát igen, itt jön be megint csak, amit többször említettünk, a civileknek a jelentősége, amit egyáltalán nem szabad lebecsülnünk, és nem szabad feltartott kézzel menni ilyen helyzetek elé. Tehát igenis ott kell lenni, és el kell hinnünk, hogy, hogy van igenis esélye a, annak, hogy érdemben, befolyjunk a folyamatokba, ezeket a mederbe, jó meder irányába terelgessük, még a mostani helyzetben is, tehát amit ö, megtehetünk, az igenis tegyük meg, higgyük el, hogy tehetünk valamit, a városunk, a környezetünk, az életünk érdekében, ö, és, és ne fogadjuk el az ilyen kiszólásokat, most megyünk el ingán dolgozni. Ez a dolgunk, ugyanis, hogy ezt tegyük akkor következik a kellemes muzsika, nem? Igen, következik a muzsika, be is fejezzük itt ezen a ponton, mert megfelelőbb egy új gondolatcsot nyithatnánk, amire nem lenne most már időnk. Gelle János volt a vendégünk ma, előtte meg Csank Robert, és beszéltünk a világválságról, és ennek a egy másféle válság, de ez ilyen Budapest válság, igazából egy kicsit magyar válság is, de az is lehet, hogy a modern bürokráciának a válsága, ami szintén jellemző ezzel a világra. Az a gyanúm, hogy igazából még a fejletnek mondott nyugati országokban is uh, uh, fordulnak elő hasonló esetek, uh, mert akkor talán te is sokkal uh, nagyobb. Uh, hogy már lelkesedéssel tudtam volna mondani egy példát, hogy nem, nem, ebben az országban biztosan nem így történnek a dolgok, bár Magyarországon valószínűleg eléggé a, hogy mondjam, eltérünk a, az átlagtól, tehát átlag alatti De egy, egy olyan hozzállás igen. Példát, ami mondjuk a, ezekhez a válságokhoz nagyon is hozzátartozik az energiavásárnak a, a kérdése, azért sok olyan ország van, ahol könnyen megoldható az, hogy egy kis település egy autonóm energiapolitikát folytasson, vagyis fölszereljen saját magának olyan alternatív energiaforrásokat. Nagyon rendelkezésük nagyobb, mint... Igen, mm -hmm. és kevésbé terhelik őket, ezt korlátozó szabályok. Mm -hmm. Tehát, hogy vannak Ausztriában olyan Települések, amelyek nem részesülnek az országos mint a elektromos hálózat ellátásából, mert saját maguk el látják, mm. sőt, időnként bele tudnak táplálni a rendszerbe Magyarországon. Ezt a fajta mentalitást a jelenlegi rendelkezések nem, hogy nem engedik meg, hanem rendkívül módon Nehezítik, tehát az, hogy valaki energiát termeljen, és azt megpróbálja betáplálni megfelelő ellenszolgáltatásért az országos rendszerbe, hát ezt egyáltalán nem támogatja a jelenlegi energiapolitika. Ugyanez vonatkozik a szélerőművekre és más olyan alternatív forrásokra, amelyeket hát sokkal más út, más országokban, sokkal egyszerűbb körülmények között létre lehet hozni. Tehát most indult meg ez a vita a Paks 2-nek a felépítéséről, amelyek kapcsolatban hát nagyon komoly nézeteltérések vannak, hogy ez az egyesek által hihetetlenül olcsónak és nagyszerűnek minősített terv, hogy a Paksi erőművet a duplájára építsék ki sok milliárd forintért, ez vajon nem egyszerűen megint csak egy pénzpocsékolása, és hogy például az emberek maguk mit tudnának tenni azért, hogy a saját energiafogyasztásukat csökkentsék, amirek Magyarországon nincs igazi e, hagyománya, gyakorlata, nincs erre megfelelő felvilágosítás, nincsenek ilyenfajta kampányok, e, holott ezek hát e, e, egyszerűen összehasonlíthatatlanul töredékeibe kerülnének annak, amit És ilyen mondjuk ezt is lehet meggyorsítani azzal, hogy esetleg olyan támogatást adni, ami könnyű megkönnyíti azt, hogy ha valaki egy ember egy ilyen saját beruházásba kezd, akkor az neki ne 38 évig vagy soha ne térüljön meg, hanem egy kis nyomással nem egy atomerővel támogatunk, hanem egy egy kis fogyasztású Igen, házszartást, is megtakarítjuk hogy... az atomerőművet is a hosszú Igen, távra. Igen, gyövődök. aminek összes következményével együtt, mert hiszen az a probléma, hogy, hogy egy atomerőműnek a, a nyomait eltüntetni a világból, az esetleg évszázadokba telik. De ez már az unokáink problémája, gondolják szerintem nagyon sokan. A nagyvársi dilemmákat hallották, Gerle Jánostól búcsúzunk, és mi is búcsúzunk, Koloncsián Gábor és Ványai Géza. Köszönöm. két hét múlva leszünk ismét.